Salme 57. Til dirigenten. Ødelegg ikke. Av David. Mikdam. Da han flyktet inn i hulen på grunn av Saul. Vis meg din gunst, Gud. Vis meg din gunst. For til deg har min sjel tatt sin tilflukt, og i dine vinger skygge søker jeg tilflukt inn til ulykken er forbi. Jeg roper til Gud, den høyeste, til en sanne Gud som gjør ende på dem for min skyld. Han skal sende hjelp fra himlen og frelse mig? Han skal visselig forvirre den som glefser etter meg. Gud skal sende sin kjærlig godhet og sin sannferdighet. Min sjel er midt iblant løver. Jeg kan ikke annet enn legge mig ned bland dem som fortærer, ja, bland menneskesønnene, hvis tenner er spyd og piler, og hvis tunge er ett skarpt sverd. Å, vær opphøyd over himlene Gud. La din herlighet være over hele jorden. Et nett har de gjort klart for mine skritt, min sjel er blitt nedbøyd. De gravde en fallgrav for mig de har falt midt i den. Mitt hjerte er fast, Gud, mitt hjerte er fast. Jeg vil synge og spille. Våkn opp, min herlighet. Våkn opp, streng instrument. så du, harpe. Jeg vil vekke dagrye. Jeg skal prise dig bland folkene i jeg skal synge og spille for dig bland folkegruppene. For din kjærlig godhet er stor opp til himlene og din sannferdighet opp til skyhimmelene. Å, vær opphøyd over himlene Gud. La din herlighet være over hele jorden.